Ти про льоліка курсанта чула? спитав перше, закурюючи нову цигарку. Тереска невизначено поворушила губами і виловила призабутий образ Шапка вушанка. Ціле атропінове літо курсант проходив у шапці вушанці. Казав боїться, як би йому не знесло голову. Воно й ясно. Казали, льолік крапався місяць, не просихаючи. Перед цьому зувидів щось таке, від чого йому зірвало шифер із цвяхами і кроквами. Зокрема, побутувала версія, буцім курсант усягнув, чому в Ісуса була перша група крові. Але Тереска вважала, що то мусило бути щось серйозніше. Казали, потім льолік облишив архе і подався на шипіт. Примітка Шипіт Щорічний неформальний фестиваль біля водоспаду Шипіт у Карпатах. Уже в Карпатах на Івана Купала льолік, мовляв, роздягнувся біля ватер до трусів і взявся танцювати на жаринах. А потім раз! І пернув себе в живіт ножем. І пішов, мокрий від крові, униз до річки. І не повернувся то, казали, його вушанку собі панки з шостки забрали. Антон продовжив. Ще, як був живий Льолік-корсант, ми з ним побували на набережній. Льолік мав друга – сантехніка. Вони на пару скидували краплі. Льолік був нунцієм, а Саня – факторив. А потім сантехнік відкрив якийсь лаз. Те, що він назвав «тощо». Він розповів про це курсанту, пропонував дослідити, але Льолік казав, що не готовий туди видіти. А сантехнік пішов утного разу на дах, закрапався і зник. І ніхто його більше не бачив. Мене Льолік у той час мав за асистента. Я йому в аптеки ганяв, туди, сюди, а він мені показував різні хитрі комбінації під плазмою. Учив правильно краплі калапуцькати. Так от. Уже, як сантехнік щез, ми з Льоліком зблизилися. Стали друзяками. Льолік на нас нову пропорцію досліджував. Навіть назву придумали ми. Ну он. Паліндромічна штука, скажу тобі. Після неї деякий проміжок себе проживаєш у зворотньому часі і нормальному часі одночасно. Лівим оком бачиш усе вперед, а правим усе назад. Думали, будемо на фізичному факультеті продавати. Сканували ми собі якось на причандалах, а ти сама знаєш як то. Причандалитися на архей, дивитися на людей, на хмари, на бруківку. То ти спочатку видиш бруківку буквально, а наступної миті бруківка вибухає міріадами обсидіанових епітетів, ніби дібраних от кутюр до кожної подряпини на її поверхні. Ну, та ти вже знаєш. Так от, ідемо, значить, собі з курсантом із копцької на беранже, такі на Малімонені, що небо просто кришеться, глиб на назву вулиці, а то вже ніяка не беранже, а натуральна тобі набережна». Ми тремо очі, тремо роззираємося, але сама розумієш, що там вже під архе очі терти? Що там вже про пальці казати, боїшся, як би то поміж них поглядом не заблукати? Курсант мені каже, ми вже не у Львові. Я виджу то все як на газеті і пояснюю йому, Львів то хоч і Львів, але вже тепер зовсім інший, паралельний нашому». Тоді ми раптом вкидуємося, що це просто інша лексична панорама Львова. Інші лексеми, інший особливий синтаксис. А будинок? Той цілий 7-18 стовбичів посеред вулиці як отвір. По-моєму, він колись горів. І тут ми розуміємо, що то знак. Бо з даху того будинку ще з сантехнік. «Вилазили у нього?» – поцікавилась Тереска. «Ну, ну та. Але ми кров'ю заприсяглися не розказувати, що такого там льолік, ну, тобто, що з ним ми там надибали. Потім ми повернулися у той Львів, який знають усі. Ну, де все як годиться. Площа Ринок, Франко, Шевченко, Беренже, ти розумієш». Тоді ще вся тусня плазматики трималася купи. Кожної п'ятниці збиралися ми, обмінювалися досвідом. І виявилося, ми з курсантом були першими, хто відкрив паралельні лексикони Львова. Ну, після Сані, звичайно. Саня взагалі був велетним у цьому ділі. А тепер що? Про набережну 7-18 пам'ятають хіба Грицені-одиниці. Вони називають цей будинок «Останньою територією». «Не чула?» Тереска заперечливо похитала головою. Антон продовжив. «Про сім вісімнадцять знають тільки дуже деякі люди. Їх називали клубом ненормативної лексики. Ти розумієш, про кого я?» Люди, які на дещому знаються, вони сказали мені, що той будинок якраз і є, в принципі, тим, що сантехнік називав антицентром. Буквально через пару днів, як ти закрапалася, ти знову незбагненним способом віднайшла мене. Це не спроста. Кажеш, незнайомий хлопчина дав тобі цю адресу просто посеред вулиці? Тереска кивнула, Антон продовжив мудрувати. Гм, це теж не просто так. А як, а так, мишко моя, що його насправді не існує? Того хлопця не існує. Запам'ятайте, його не існує. Як це? Але ж я бачила його. Ти бачила те, чого не можна не побачити? Для тебе є очевидним факт, що раз людина підходить до тебе, значить вона реально існує. Однак Архе спростовує ці забобони. Ніщо з того, що існує за набережною, не є схожим на нас, на наш світ. Так мені розказував курсант, а він прогулявся туди й назад. Льолік насправді дуже мало зумів пояснити мені, що там на іншому боці тексту. Але він сказав, що все, що приходить до нас звідти, має в собі стільки причинної сили, що ми не в силах опиратися цьому. А тобою якраз і зацікавилися. З там тої сторони. Антон невизначено кивнув головою і нервово посміхнувся, потерши носа. Тобі потрібно зазирнути на останню територію. «Ах, так?» – Тереска зробила круглі очка. «А навіщо? Скажи!» «Як? Хіба ти не зауважила змін? Хіба ти не зауважила зміни самого принципу, за яким колись у тобі могли відбуватися якісь зміни?» Тереска не розуміла, про що це він, але заради власної безпеки кивнула. «Я так і знав!» – вигукнув Антон. «Я зрозумів ще тоді, коли ти не хотіла віддавати мої записки». «Ти й не могла пам'ятати, як я клав їх тобі до наплічника, бо то була зовсім не ти. Пам'ятаєш, як ти їздила між різних варіацій на тему? Пам'ятаєш мої дзеркала? Тепер я розумію, ти – це насправді для мене вже не ти. Так само я вже не той для тебе, якого ти зустріла. Ти так і не повернулася в свою початкову точку». Терезка знизила плечима, і частина Антонового ентузіазму випарувалася. Чого це ти так хочеш, щоб я пішла туди? Кілька секунд постоявши з відкритим ротом, Антон сковтнув і тихо мовив Мене цікавить істина. Та істина, яка лежить у плазмі. Плазма вже кілька разів показувала мені на останню територію. Але я, коли чесно, ні разу так і не зважився сходити туди, сказав він і затягнувся папіросою. Це, знаєш, нагадує момент, коли біля тебе раптом дзвонить телефон. Ти можеш підняти його, але тоді береш відповідальність за все, що стається після того, як ти знімеш слухавку. А не знімеш, воно наче й спокійніше, але потім дуже вже муляє. Тобі ж ніколи не дізнатися, хто це був. І як би могло змінитися твоє життя від цього дзвіночка? Ох ти, а це звідки сполушилася подумки Тереска? Від прозріння, що зараз, саме зараз на станції Бескіди дзеленчить телефон, тіло самовільно смикнулося. Антон закінчив. Я хочу взнати, що лежить за останньою територією. Хочу дізнатися, чим є набережна 718 18 середини. Це тайна-тайн львівських археманів. Але я боюся йти туди. І я не можу перебороти себе. А тобі ти піцають адресу останньої території прямо в руки. І ти ще питаєш, чого я хочу, щоб ти туди сходила? Та бо тому, що мені жахливо цікаво, і мені соромно, що я не підняв слухавки. Ну, ти розумієш, про що я.